Світчинський повертався до міста автобусом. Натужно ревіли двигуни, і таки розносило людей у всі кінці світу, кожного на своє місце. Над автобусом пронісся лайнер. На обличчя Томаша лягла тінь його крил. Зі самого ранку в поліційному управлінні столиці все стояло сторч головою. Капітан Ненас люто вертів червоними від недоспаної ночі очима, одним своїм виглядом доводячи до безтями очманілих підлеглих. Управління захлиналося від какофонії телефонних дзвінків. Ненас хапав трубки обидвома руками, терплячий ще спояснював вищому начальству з лаю молодших офіцерів, крім того, встигав ще віддавати по рації накази розсіяним по місту патрулям. Якщо це нині не скінчиться, то завтра вільнівська поліція перетвориться на армію варіатів, подумав Ненас. До кабінету влетів сержант і доповів, вас питається якийсь пан" Свірчинське його прізвище. Та хоч сам Господь, жени його в три шиї, каже, що у справі Костаса. Всі у справі Костаса, бо зараз інших справ немає. Ну, давай його сюди, тільки обшукай добре. Після короткої вовтузні за дверима до кабінету капітана вийшов Свірчинський. Що там? Кажіть швидше. Ви хто? Лікар. Лікуєте Костаса? Ні, роблю аборти. Це дуже цікаво. Далі. Я побував на заводі Костаса. Його справжнє прізвище Шредер, Я хочу вам допомогти. О, і в нас герой знайшовся. Учора дзвонили з України. Там один газетяр теж побував на заводі, де виготовляють бетонні блоки для Костаса. Просили нас конфіскувати кілька з них. Вони прибули до порту сьогодні на світанку. І знаєте, що ми там знайшли? Знаю, трупи. Трупи, мать п'ять трупів. Зомби їх тепер називають. Вони були замуровані в бетон. Костас мав їх оживити. Так от, оця нова Костасова нафтопереробка ще заповнена зомбі. Вони виготовляють зброю. Господи, куди дивиться наш дурнуватий уряд? І що ви пропонуєте? Це я вам повинен пропонувати? Ви ж казали, що хочете нам допомогти. Так, але мені треба знати, що ви маєте намір робити. Чекати дзвінка міністра внутрішніх справ. Поки ви чекатимете дзвінка міністра, Костас стане президентом республіки. Ну, то буду виконувати його накази. Ви й так виконували все, чого йому в нашій країні хотілося. Так ви будете його брати, якусь хвилю Сверчинський дивився капітанові туди, де під кошлатими бровами сховалися його очі. Добре, гукніть на вашого сержанта. Сержант виструнчився на порозі. Тепер накажіть йому віддати іграшку, яку він у мене відібрав. Сержант нерішуче віддав Сверчинському звуковий пістолет. «Це ультразвуковий генератор. Виводить із ладу зомбі на віддалі до 10 метрів. Віддайте спеціалістам, хай озброять такими поліцією». Не з цікавістю розглядав пістолет. «На відстані до 10 метрів, кажете? А якщо взяти потужну машину, яка генерує звук тієї частоти, то можна було б одним махом покласти всіх зомбів в радіусі 10 кілометрів? Ви мене дивуєте, капітане. Ви ж не на зомбі полюєте, а на Костаса». Цю цяцьку слід застосувати тільки тоді, коли Костас буде боронитися своєю армією. І ще одне. Остерігайтеся хапати зомбі, які носять пояси з візерунком вужа. Вони начинені вибухівкою. «Шефи, вас просить кіндзюліс», – донеслося з сусідньої кімнати. Ненас схопив рацію. «Слухаю, куди він прямує?» «Пропустіть його й оточіть аеропорт. Запитайте, що він хоче. Вони озброєні?» На їхній вогонь не відповідайте, хіба як вони стануть прориватися. «Стривай! Дочекайся Йовайшу! Він передасть тобі таку собі цяцьку і навчить нею користуватися!» Капітан кинув рацію на стіл і зупинив погляд на сержанті, який стовбичив на порозі натягнутий, мов струна. «Сержанте Йоваша, вільно! Все чули, що сказав пан? Тоді беріть оцю іграшку і передайте її Кіндзюлісові!» Сержант обережно, як гадюку, взяв з рук Свірчинського пістолет і зник за дверима. «Костас захопив заручників», – сказав Ненас, – «прямує в броньованій машині на литовище. Із ним два фургони зомбі, озброєних до п'ят. Трохи не встигли ми з тим генератором, чорт забирай, якби ви прийшли вчора». Запилив цигарки, простягнув Свірчинському руку. «Мені треба їхати. Дуже дякую». Шеф Екіндзюліс питає Чи зомбі вмирають, якщо в них влучає куля Гукнув хтось із сусідньої кімнати І куди треба влучати? Я не знаю, якого дідька морочити голову Вони давно мертві Свічинський зійшов з ганку поліційного управління І з полегкістю видихнув з легенів Запах поту і цигаркового диму Його місію було закінчено Другу серію прочитаю в газетах Якщо ті завтра вийдуть, звичайно Якийсь час він влукав старим містом Потім спустився сянсіс Русіс і замовив ситний обід. Поїдав його неквапом, немов намагався заседити всі свої відчуття тільки на стравах. Закінчивши, довго сидів, прислухаючись до боротьби у череві. Курча бадьоро пробивала собі дорогу крізь щільні пласти сиру. Свірчинський допоміг йому чаркою Кальбадосу. Схопився на ноги й притьма подався до виходу тицнувши по дорозі з дивованому кельнерою банкноту, вийшов на вулицю і відчинив 20-те таксі. Натужно ревіли двигуни і засвистіло розрізане літаком повітря. Незворушний голос диктора повідомив, що всі рейси відкладаються на невизначений термін і ввічливо попрохав пасажирів залишатися на своїх місцях до дальших інструкцій. Свірчинський вийшов із машини. Майдан перед будівлею аеровокзалу був оточений поліціантами, які ховалися за панцерниками. Літак, що прибув, вимкнув двигуни. Свірчинський аж жахнувся тишею, яка враз запала. Тільки він став на неї звикати, як її в притул розстріляла автоматна черга. Якийсь необережний поліцейський виставив голову за сховку і тепер лежить на асфальті, заливаючи його кров'ю. Свірчинський повернув голову туди, Звідки стріляли. Броньований автомобіль і два фургони трикутником розташувалися біля входу до аровокзалу. Шренга автоматників півколом оперезала трикутну цитадель. Це зомбі, здогадався Томаш. Кожен контролює певний сектор свого зору. Придивився уважніше і мало не присів. Усі захисники трикутника мали на собі пояси з візерунком вужа. А це означало Це означало, що Шредер пішов в Абанк. Якщо не вдасться його план, то він загине разом зі своїми створіннями. Костасе, ви не маєте вибору!» Свірчинський аж підскочив від пронизливого голосу з гучномовця. «Якщо ви навіть отримаєте літак, то немає такої держави в світі, яка б погодилася вас прийняти. Звільніть заручників і складіть зброю. Томаш подивився в сторону поліції. Притулившись спиною до броні, капітан Ненас тримав перед собою гучномовця. Через декілька хвилин він знову повторив застереження. На що він сподівається? Невже не зрозуміло, що Шредер не здасться? І раптом Свірчинський усвідомив задум Ненаса. Поки той морочив Шредерові голову, поміж приватними автомобілями, що загромаджували Майдан, притул до Шредерової цитаделі, скрадався поліціянт у непроникній камізельці. Для чого? Це Свірчинський знав напевно. І тому він відчув, як його ноги раптом зводить судома. Поліціан скрадався поміж автомашинами для того, щоб підійти до цитаделі на 10 метрів і знищити Шредерову програму. Мав із собою Юстинен ключ, а зомбі були начинені вибухівкою. Ненас знову затеревенив у гучномовець дурниці, а Свірчинський позернув на зомбі. Вони стояли непорушним півколом і дивилися на ворожий світ людей, з якого колись вийшли. Зомбі не могли бачити відчайдуха з ключем. Зате Томаш бачив його дуже добре. Залишилося ще п'ять метрів. Свірчинський заплющив очі і уявив собі, що зараз буде. Шредер, зомбі, бранці, люди в залі аеропорту за замить стануть одним братським смолоскипом. Пригинаючись до землі, Томаш біг до капітана Ненаса. Над Майданом пронеслася хижа тінь. Завили реактивні двигуни, проковтнувши відчайдушний крик Свірчинського – Ніхто не почув автоматної черги, пущені зі сторони трикутника. Бачили тільки, як людина, що бігла до поліцейських зі стоянки таксі, незграбно змахнула руками і покатилася долі. Потім світ розколовся. Із щілини вирвалося полум'я, здійнялося в небо, забираючи з собою в небуття сотні людських душ. Епілог 30 Двадцять тисяч знищених особистостей Два десятки тисяч людських тілесних оболонок, позбавлених его, такий наслідок злочинної діяльності Людвія Шредера. Минуло вже три тижні з часу загибелі у Вільнівському аеропорту нейрохірурга Людвія Шредера, відомого в Литві як підприємець Арвіда Скостас, а переповнені санаторії в Україні, Литві, Латвії та Білорусі продовжують приймати жертв його експериментів за потерпілими встановлено цілодобовий медичний нагляд і опіку у парламентах України і Литви в екстреному порядку готуються законопроекти про жертв насильницької стерилізації мозку. Кабінет міністрів України розглядає можливість перерозподілу державного бюджету за тим, щоб профінансувати непередбачені першочергові видатки на ЖНСМ. Як стало відомо кореспондентові газети з урядових джерел. Йдеться про початкову суму 40-45 мільйонів гривень, 80 мільйонів американських доларів на реабілітацію ЖНЦМ, виділила ООН. З кордону надходить гуманітарна допомога від міжнародних організацій, урядів інших країн і приватних осіб. У держави, які взяли на себе опіку над жертвою злочину, запрошено всесвітньо відомих спеціалістів у галузі нейрохірургії та психіатрії – Результати обстежень потерпілих буде оголошено на міжнародному симпозіумі, початок якого планується на 15 липня у Києві. Як повідомляють медичні установи чотирьох країн, де розміщено жертв насильницької стерилізації мозку, фізичне самопочуття потерпілих нормальне, доки тривають обстеження, ЖНСМ ізольовано від суспільства. Рідним та близьким тимчасово заборонено їх відвідувати. На час, доки не буде прийнято рішення, що до подальшої їхньої долі президент України оголосив осіб ЖНСМ, які перебувають на території держави недоторканими, і зняв із них відповідальність за будь-які дії. Очікується, що незабаром таке ж рішення ухвалить керівництво Литви. Станом на 20 червня встановлено, що приблизно 11 тисяч ЖНСМ – громадяни України, пів тисячі литовського громадянства – Походження понад 8 тисяч осіб поки що не ідентифіковано. Більше половини, приблизно 6,5 тисяч, ЖНСМ, чиї особи вдалося встановити, мешканці Львова, міста, де тривалий час проживав Людвіг Шредер. Репортерам газети вдалося довідатися, що злочинець родом із Гамбурга мав подвійне громадянство Німеччини і Бразилії, до приїзду в Україну три роки перебував у Австрії. У Львові, за інформацією з різних джерел, мешкав від двох до трьох років, орендував частину лабораторії в одній із приватних львівських клінік, автор кількох наукових праць в області психології та нейрохірургії. Останні п'ять місяців Людвій Шредер провів у Литві, де заснував нафтоторговельну компанію Костойл, здобуття та поширення детальнішої інформації про його діяльність ускладнене через слідство, яке зараз триває. Є підстави вважати, що Шредер працював зі спільниками, пошуки яких вже розпочалися. До слідства залучено Інтерпол. Про дальші події, пов'язані з розслідуванням та наслідками злочину, газета оперативно інформуватиме читачів у наступних своїх випусках. День 21 червня.